Granseløs. Grenseløst. Nuva nuva nuva, nuva. nuva. nuva. Du lytter til Radio Norge. That's enough. Granseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nokker. Bildene, historiene og skjebner til tusenvis av mennesker på flykt til Europa flomme over i nyheterne på TV, i avisa, på nettet og i radio. Bønder, fiskere og borgere av et fritt och fredfullt samfunn. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Flyktingestrømmen mot Europa, hvor tusenvis av mennesker ankommer hver eneste dag til små øyer utenfor Hellas eller Italia, er veldokumentert for alle som følger med i nyheterne. Bildene vi ser og det vi hører gir mange ulike følelser. For de fleste av oss er det så overveldende at man føler sig maktesløs uansett om man er for eller imot at de skal få komme og bo sammen med oss i Europa. Og jeg fått besøk i studio av seniorrådgiver i flyktinghjelpen Paul Nesse. Velkommen til Grenseløst. Takk for det. Ja, hva skal man si? I, I juli i år kom det jo alene hundre tusen flyktinger til EU. Det rapporter, rapporteres at tusenvis av flyktinger kommer til små greske øyer som Lesbos og Kos hver uke. Hvor blir det av dem? De forsvinner jo ikke, de må jo være et sted. Vi hører liksom ikke noe om hvor de blir av. Nej, nå var jeg selv på Kos i sommer og uh, traff mange av flyktingene der. Og uh, det store, store flertallet av dem er syrere. Og de ønsker seg en liten registrering på at de har kommet, og så skal de egentlig deporteres, men rent formelt så får de en utsettelse på det hvis hensikten er å søke asyl. Så da får de et papir, og med det så kan de gå og kjøpe sig en fergebillett til Aten, som er det de aller fleste gjør. Noen blir på kost en stund, men de fleste drar videre så fort de kan. Og så kommer de seg videre til Atenen, og noen blir der, men de fleste reiser også da videre gjennom Makedonien og Serbia, som vi har sett på i bildene de siste dagene, og videre mot Ungarn og EU. Eh, og, og så blir de på en måte ut över Europa, eller er liksom tynt, jemt, og så hører man historier om folk som da kommer til Kalei og vil vire til England. Er det liksom det bildet som, som på er riktig å tegne? Nei, eh, egentlig ikke. Vi skulle ønske at de ble spredt litt tynt utover Europa, at resten av Europa tog mer ansvar og sa vi ska være med og hjelpe till Men i realiteten så drar det store flertallet til Tyskland eller Sverige, som er de to landene i Europa som har tatt mot mange syriske fliktninger. Og som også får veldig mange av dem som reiser over til Hellas nå. I, er, det, er det de samme som kommer til uh, Italia? For det er jo også tusenvis av dag som kommer til Italia. Har de en annen rute gjennom Europa til Tyskland og Sverige? Eller? Der Europa, eller? er det noe langt færre syrere, og det er først og fremst syrerne som har reist til Tyskland og Sverige, men også fra de andre landene så er det veldig mange som kommer til Tyskland. Det er riktig. Så mange reiser videre genom Italia til sentraleuropa. Men der er det nok flere som eh, drar også til Frankrike og for eksempel prøver seg på Storbritannia via Calais. Men vi har sett også disse drastiske bildene fra Calais i sommer, og da er det også på tide å minne som om at når det er 3-4 tusen mennesker ved en europeisk tunnelloppning så er det dramatisk. Samtidig er dette det Syrias naboland har hatt på sine grenser hver eneste dag i fire år. Er det noen av dem som bare blir borte og forsvinner på veien? Altså, det vil alltid være noen som eh, mister livet underveis, som vi har sett bilder på i Middelhavet, men ellers så blir det jo ikke borte. Eh, mange av dem som flykter er jo også barn som er på flukt alene. Eh, I 2014 kom det bare til Italien 13 000 enskilde mindreårige. Hva er liksom bakgrunnen for at eh, barn alene er på flukt? Det varierer litt ettersom hvor de kommer fra, men veldig mange av dem som har kommet er fra Eritrea, og der er det så sånn at du har militærtjeneste, pålagt militærtjeneste, og etter at landet var i krig for snart 20 år siden, så gjorde de et unntak i loven om at den militærtjenesten kan fortsette så lenge landet er i krig. Og så har de ikke formelt avsluttet denne krigen med Etiopia. Og samtidig så driver militære fabrikker og jordbruk og alt mulig. Og det betyr at du risikerer å bli i militærtjenesten i 20 år at den aldri slutter. Og derfor er det veldig mange eritreiske ungdommer som når de nærmer seg tiden da de blir innkalt, som er når de er ferdige med tilsvarende videregående, så flykter de. Men det er også snakk om barn, unge barn. Det vil ikke være å om eh, ungdommer som må avtjene militærtjeneste. Ja, men det, er, det er relativt få svært små barn som reiser alene. Heldigvis. Eh, hvordan har det blitt sånn? Det er jo et stort spørsmål, ikke minst et sammensatt spørsmål. Eh, mange kommer fra Syria, eh, og for dem som følger med så ser man jo ingen ende på krigen där. Men det som slår med er at i starten av krigen i Syrien, så var det veldig mange som hadde ideer på løsninger for å få en stopp på krigen. Hvorfor har det her eh, tilsynelatene stoppet opp? Här er det ulike stormaktsinteresser og regionale interesser som har gjort at man ikke har klart å enes om noen politisk løsning. Ei heller i FN sikkerhetsråd. Så det å prøve å en politisk løsning, en forhandlingsløsning, er selvfølgelig helt avgjørende og väldigt viktig. Og forhåpentligvis kan litt av det tøvære vi nå ser mellom USA og Iran, som følger av denne atomavtalen, kjernekraftavtalen, kan den løse litt opp. Så er vi avhengig av at både stormaktene, samt Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia, som har store interesser, i regionen, er mer rundt forhandlingsbordet og prøver å finne en løsning. Ja, for, du nevner FN sikkerhetsråd. Hvordan rolle har egentlig FN i det dette spillet? FN har til nå hatt en alt for liten rolle. De har fortsatt en helt sentral humanitær rolle. Men på, på den politiske siden så har de da forsøkt, men ikke klart. Og det har å gjøre med at det har vært stor avstand, og at for eksempel kineserne og russerne har lagt ned veto mot noen av de forslagene som har blitt lagt frem, og så har man ikke klart det å komme videre. Det betyr det at kineserne og russerne egentlig ikke har noe interesse av at det ska bli fred i Syrien. Ikke nødvendigvis det, men man har stått for helt forskjellige politiske tilnærminger. Syria er en gammel alliert av Russland fra lang, lang tid tilbake, og kineserne og russerne har funnet hverandre lite i argumentet om at man ikke skal blande sig in i det de kaller indre anliggene, at dette er intern syrisk konflikt. Og da er det statenes suverenitet som skal gjelde. Mens amerikanerne oppe på vestlig side har man sett mer på dette med at situasjonen er så alvorlig at man må gripe inn, også på bekostning av suverenitetsprinsippet. Men detta har man også ikke klart å bli enige om og FN er som så, sånn skrudd sammen at hvis man ikke blir enig, så stopper det. Det kan jo for mange virke som at det er ganske mye kynisme ut å gå her. Hvis man ser, bare, bare ser på de bildene som utspiller sig i Syrien i så er det jo som mange syrer helvete på jord. Ja, men alle kriger av den typen vi ser nå er produkt av kynisme fra en eller flere håll. Og det gjelder også denne krigen. Og eh, som alltid så er det sivilbefolkningen som betaler prisen. For vold, for at noen synes at målet helger midlene, og at sivile eh, tap ikke er så farlig. Eh, ja, hvor, men så sånn som du og dere i flyktenhjelpen ser det bildet i Syria, hvor langt unna fred er vi da? Forløpig er vi langt unna fred. Men uh, igjen så får vi håpe at det kan bli lift fremdrift, men uh, det er høyst usikkert, og i tiden så må vi uh, i tillegg til å intensivere det arbeidet for å prøve å få en løsning, for å prøve å få forhandlinger, uh, yte mye mer i humanitær hjelp. Til de som igen betalar prisen för til det. Så kommer lite att tillbaka till det. Jag vill bara veta, vem är det då? Alltså är Kuns, eh uh, Ryssland och Ryssland Kina som sitter med nyckeln till fred i Syrien? Nej, det är också de re store regionale aktörerna som jag nämnde, Saudiarabia, Turkiet och Iran, men också andre land som Gulfstaten. Alltså det är uh, på många mått kan vi se si att detta är en stedfortrederkrig där disse regionale kämpande så kriger om kontroll og har støttet ulike parter i krigen. Så det er mange som har bidratt med våpen, og det har vært en uforholdsmessig stor andel våpen i forhold til humanitær hjelp inntil Syrien. Det er jo helt, man vet, det høres jo extremt komplisert ut da. Altså det liksom ikke vanligvis i krig så er det liksom to parter, om det er på den ene siden og noen andre allierte på den andre siden. Her er det jo enormt mange aktører. Det høres jo helt grensløst umulig å få noe som fred på denne stunden. Jeg tror ikke det er grensløst umulig, men det er ikke, heller ikke helt atypisk for... I vårtidskonflikter med unntak av Russland og Ukraina, så er det vel ingen konflikter nå, ingen kriger, mener jeg. Mellom land, mellom stater, det er borgerkriger. Og det er langt mer vanlig enn det vi hade tidligere. Og da finner vi ofte et konglomerat av aktører, usikker internasjonal holdning til hvordan dette skal håndteres, og eh, usikkerhet på om og hvordan man skal gripe inn. Så dette ser vi i andre land som Somalia hvor det herget en borgerkrig, i Kongo hvor det herget en borgerkrig, i Kolumbia hvor det er en borgerkrig. De stedene hvor det fordrives mest mennesker for tiden er det lokale konflikter innenfor stater. Men der er det kanske lite mer ryddigere, hvis man kan se si sånn. Hvis vi tar Kolumbia for eksempel, der har du liksom to parter, og, og ikke så veldig mye internasjonalt visvass, eller kynisme som, som kommer in og skal på en måte trekke tråden på hvordan ting skal utvikle seg. Ja, det kan du si. Eh, men det, sånn sett er det noe enklere hvis det går an å si det sånn. Men det som først og fremst også preger Syria-konflikten nå er at den er så stor att så väldigt mange som har drivit på flykt är över halparten av landets befolkning och det är extremt höga tal som inte är vantigt att se. Ja, och då kommer lite in på det, Alltså det är ju mer snack om att då hjälpa i närområdena i länderna runt Syrien. Hur får de hjälp där nu? Inte nog och FN har haft en så kallt appell alltså det är som ett dokument då det säger vad trenger de for å minimums minimumshjelp til Syrias flyktninger. Og per i dag er den underfinansiert med to tredjedeler. Altså vi sier de har bare fått en tredjedel av det de trenger og regner som et minimum. Og fordi antal hjelpetrengende stadig har gått opp, så er hjelpen per hode, den har gått ned. så hva gjelder bidrag fra Norge, hvis vi ser på de siste tre årene under ett. Og det betyr at det stadig flere barn som ikke går på skolen. Det er stadig flere som ikke får helsehjelp, som ikke har noe sted å bo, og materasjonene kuttes. Sånn at det er også den delen av dette Syria får like, som vi fikk i Stortinget nå i vår, hvor vi sa vi skulle ta imot flere kvoteflykninger, men den delen som også de partiene som ikke ble med på forlikket, nemlig Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti, vi trodde alle var enige om en veldig kraftig økning av humanitær hjelp til landene omkring. Det fikk vi dessverre ikke. Så det er bare skryt når de påstår at de skal øke bevilgningen til nærområdene? De har gjort det litt, men ikke på langt nær det som til situasjonen tilsier. Og de landene du nevnte som er involvert i konflikten på et eller annet måte, om det er Saudi-Arabi, Russland, Kina eller Iran, de gir våpen, men ingen hjelp til humanitære bistand til de flyktingene som må, må, må liksom forlate hjemlandet sitt. Ja, det er alt for lite støtte til det, arbeidet, til det humanitære arbeidet, både i form av å dem der de er, og i form av å ta kvoteflyktinger fra disse landene, det er helt riktig. Og, og konsekvensene blir jo da at disse menneskene er jo da nødt til å reise videre, de har jo ikke noe grunnlag for å bli værende. Jeg, hvordan ser da, men hvis okay, vi tar et litt steg tilbake, hvordan kan man da hjelpe flyktingene til å bli værende i nærområdet, så man så de ikke må ta denne strabasjøsreisen over Middelhavet og, og gjennom andre ruter for å komme til Europa? En god del vil helt sikkert fortsatt flykte videre, men det er klart at vi er avhengig av at de får mer fremtidstro og håp om at det er mulig å se for seg å bli i regionen. Og da må det veldig mye mer til i forhold til skolegang, i forhold til at folk ikke er sultne, i forhold til at folk får tak over hodet, og ikke minst at de kan jobbe og tjene penger. Altså vi ser at det er, i mange lande får du ikke arbeidsillatelse, og veldig mange jobber svart og ulovlig for å prøve å få noe inntekt og så ser vi en tendens nå til at flere og flere kjenner barna sine for å jobbe for dersom de blir tatt i ulovlig arbeid så blir de ikke arrestert fordi de er barn så har et veldig økende antal barnearbeidere i regionen som følger det og det er en trist utvikling og det skal ikke så veldig mye til å skjønne hvis du som foreldre ser at her er det rett og slett ikke håp ikke mulighet så drar du vidare selv om risikoen er høy. Og då är det da Libanon och bland bland annat Libanon och Jordan som blir sittandes med den byrden här. Världen har funnit stöttar inte verken Libanon eller Jordan i den situationsuppstadd. Vi gör det men överhuvudtaget ikke nok Og allt för lite i förhåll til enor det enorma mottagande de har haft av flyktingar. Och igen så kan vi sammanligna med det vi nu ser i Europa som er stort i förhåll till vad det var i fjort eller vad vi är vant till. Men det er ikke stort i forhold til vad de andre landene har måttet håndtere av folk på kort tid. Og så vi i flyktinghjelpen tok imot de ene av leiene som vi er jobber, tusen mennesker om dagen i perioder. Tusen nye ankomster. Og i løpet av noen uh, var det like mange som i Bergen by. Hvor mange mennesker klarer dere å hjelpe i nærområdene? Vi uh, hjalp i fjor cirka 1,6 millioner mennesker. Men det betyr ikke at vi alt dem alltid trengte, det betyr at noen fikk skolegang, noen fikk tak over hodet, noen fikk dopsattest, som vi ganske, jobber ganske mye med, som er barn av flyktninger for å hindre at de i fremtiden blir statsløse, ikke har noe papirer på hvem de er, så er det noe som vi hjelper til med. Men det er klart at barn kan ha fått dopsattest for en rimelig eh, moderat penge, men de har fortsatt ikke fått skolegang og helsehjelp og tak over hodet. Hvor, nye, hvor mange kunne dere ha hjulpet hvis dere hadde fått ressursene nok? På ulikt vis så kan vi hjelpe kanske en million mennesker hvis vi fikk en milliard til, men bare med litt per person. Vi, kan ikke, vi driver med noe det vi er eksperter på, og så er det andre, for eksempel Røde Kors, eller Eger Uten Grenser, som tar helsebiten. Og hvis du legger alt dette sammen, så är igen väldigt mycket pengar det, det snacka om och väldigt mycket man då inte har fått i. Och för dem som är väldigt upptagna av kommit det här väl koste Norge och resten av Europa att de människor som kommer hit så är det, det riktig som det sägs att man vill ha fått så mycket mer igen för de pengarna som man hade brukt dem där nere. Ja, det är riktig. Du hade fått hjälpt många fler. Men da er det viktig å huske to ting. Det ene er at det er mye tull og tøys med disse regnestykkene, og våre flyktinghjelpens tall har blitt misbrukt en masse nå i valkampen. Det andre er at når vi tar imot en flykting her, så er det så såkalt integreringsstøtte, det er det som er den store prislappen. Og det er penger som kommunen får av staten, det er ikke flyktingene som får det, så går inn i kommuneøkonomien, og de kommunene som er flinke, de får folk i jobb, og det må vi bli mye flinkere til. Og da er dette en svært lukrativ og lønnsom investering for kommunen. Grenseløst med Olaf Gunnar Alferen hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, den som helst, om så å si hva som helst på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt. Det er jo ikke bare Syria som til Europa, det er jo fra veldig mange andre land. Hvilke andre land er det flyktingene kommer fra? Hvis vi ser på den store strømmen over Hellas, som nå har kommet denne sommeren, så var tallene fra de som kom i forrige uke, da var 82 prosent fra Syria og 13 prosent fra Afghanistan og 3 prosent fra Irak. Så vi opp i 100 prosent, og det vil altså si folk fra land i krig og konflikt. Och så over till Italien så er det litt mer sammensatt. Men der er de største grupperne har vært syrere til nå, det går nok ned, fordi det er noe andre veier. Men så er det fra Eritrea, Somalia, Nigeria blant annet, og inklusive da i Nigeria mange som flykte fra Boko Haram. Så også den veien er et flertall Flyktninger, men så er det også noen migranter fra andre deler av Afrika. Dette er en gammel migranter ute. Men også der får vi denne blandingen ved at veldig mange har vært fremmedarbeidere i Libya, og nå er Libya i borgerkrig. Og så flykter de rett og slett derfra, selv om de hadde opprinnelsen sin i et annet land. Eh, hvordan løsninger ser dere på hva som må til for at eh, nå er det jo du nevner gode land jeg vet ikke hvordan vi skal plukke ut men hvis du skulle plukke ut ett land som du mener man, som kan være på en måte eh i get på vad man må göra för att få en løsning så dessa människor släpp att måtta flykte den här farouttröende fra från Afghanistan eller Nigeria eller Eritrea och så. Vad vad vad kan världen som helhet göra för dem ett et liv där de bor då kommer fra? Det svaret är lika enkelt som det er vanskligt. Du måste ge dem en tro på fremtiden där de är. Det görs det. Och där görs det allt för lite sin svi. Samtidig så det er det et veldig stort prosjekt å skulle løse som vi ser i et land som Afghanistan, hvor det fortsatt er brytninger og ø, krise på krise. Sånn at ø, en viss bevegelse vil det helt sikkert fortsatt være, men vi må jobbe altså både politisk for å bygge fredsprosesser, der hvor det er åpninger for det, og så trenger vi å investere langt mer i økonomien, och i tilltag där wo flyktingarna kommer ifrån. Ja, är det storpolitik det också så altså för utländsförstående aktörer som du nämnde i fallet Syrien att som gör att det inte kan lagt något grundlag for å skapa en framtid för människorna i Afghanistan för exempel. Nej, dels är det storpolitik, men dels är det också lokalpolitik och att du har en konflikt som har festet sig i Afghanistan och som man icke har klarat att helt att finne lösningen på. Ja, det tror jeg ikke bare er snakk om å putte penger på taksameter og så går det bra. Eh, Afghanistan er en vanskelig og dyp konflikt, hvor de enkle svarene ikke alltid finnes. Men det vi har sett er at det burde vært mye dialog fra starten av, og at mye tidligere måtte folk har sett gevinstene av eh, at den freden som var de første årene, og hvis vi ser på de humanitære og utviklingsmessige investeringene i Afghanistan i forhold til militære, så er det en brøk del. Så det har nok vært en overde, overdreven optimisme i forhold til militære løsninger, i forhold til at det sivile og økonomiske utvikling også burde ha funnet sted i en helt annen skala. Så har vi dessverre i Afghanistan også hatt et stort korrupsjonsproblem. Ja, ikke sant. Og, og det går jo vel sikkert igjen i veldig mange av disse landene som man er i, det er utrolig mye kynisme og grådighet, det er jo en av menneskets natur på sitt verste, men når man tenker, hvis du, du nevnte også Somalia, så er jo det et land man også hører en del gode historier fra, men det er vel de, de, de litte regionene litt lenger nord, så det er vel stor regional forskjell i Somalia. Det er store forskjeller i Somalia, og den delen som kaller seg land, der er det nok så rolig å gå veldig mye bedre. Og så har du ett mellomområde i nordøst, Puntland og så videre, hvor det er litt rolig. Og så har du syd rundt hovedstaden Mogadishu, hvor det er langt vanskeligere. Men Somalia er ett land hvor vi også ser at av og så går man to skritt frem, så blir det ofte et tilbake igjen. Men det er så viktig at disse to frem, når de finner sted, at de får et bedre fotfeste. Du har vært litt inne på, på løsningen her, og, og nå må vi se på hvordan Europa velger å takle. Hva, hva mener flyktinghjelpen Europa, gjør, eller EU da, gjør feil? Vi mener vi gjør... Det er ikke så mye feil, for det er ikke så mye som gjøres, dessverre. Så det er først og fremst et spørsmål om at det gjøres for sent, men primært at det gjøres for lite Det som vi nå ser i Europa har vært varslet Europeiske grensepolitikk Frontex varslet om at det ville komme langt flere mennesker allerede for et halvt år siden Så Dette burde ikke være noen overraskelse Vi vet også at Tyrkia Syrias naboland, også Europas naboland ligger akkurat i grensområdet mellom Asia og Europa De tok imot over 1,1 million flyktninger fra Syria i fjor Altså langt, langt flere enn hele resten av Europa til sammen men da er det heller ikke så vanskelig å tenke seg at en god del av disse vil forsøke å komme seg videre. Står du på Koss og ser over på Tyrkia, så er det ikke langt. Det er et parter i kilometer bare. Så har du jo, men du har jo også Ungarn som har funnet ut at de ska bygge en mur mot uh, Serbien. Det stopper vel en del av fliktningstrømmen eller for å si det litt uh, kinesk? Det er jo det de prøver. Og det, det er de to ting. Det ene er at uh, Europa, i Europa så gjelder både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Ungarn er med på og flyktningekonvensjonen som sier at er du på grensen så har du lov til å søke om asyl. Du har lov til å søke om, beskytt om beskyttelse når du er på et lands grense. Det andre er viktig å huske at i 1956 så var det Ungarn selv som produserte flyktninger. Da invaderte Sovjetunionen Ungarn og over 200 000 Ungarer flyktet til Österrike i løpet av noen få uker og Østerrike stengte ikke grensen. De lot alle som flyktet få komme over. Og det interessante er også at resten av Europa stilte opp på en måte som vi savner nå. Altså, 11 år etter 2. verdenskrig, så tok resten av Europa imot 120.000 kvoteflyktninger, ungarere fra Østerrike, med buss. I løpet av noen få uker. Så det var en helt annen politisk vilje til å finne løsninger og ta et felles ansvar enn det vi ser nå. Det kan forskjellen da, fra da til nå? Nå er det at øh, det er dessverre en, øh, at europeiske, politik Unnskyld, europeiske politikere har sett andre veien og håpet at dette ville gå bort av sig selv, eller ikke bli så stort, eller ikke vet jeg, men de har i hvert fall ikke tatt tak i det. Og det er sørgelig, for dette er ikke så stort som vi skal ha det til. Du nevnte altså høye tall, og det er helt riktig, men det er fortsatt sånn at til Europa har det år kommet 300 000 flyktninger og migranter. Det, er, er det mange av dem som vill bli sendt tilbake? En god del, vi vet ikke akkurat, et store flertall er nok flyktninger. Men det er fortsatt eh, en brøkdel av dem som er kommet til nabolandene. Så det er andre land som tar den store det store mottaket. Og for Europa er dette relativt få. I forhold til, også var vi håndtert i Europa på 1990-tallet under krigene på Balkan. Bosnia, Kosovo, Kroatia. Da tok vi mot langt flere flyktinger. Men hvor strengt mener flyktinghjelpen at det bør være å komme til Europa? Det bør være sånn at de som har et beskyttelsesbehov og kommer hit, de skal få beskyttelse. Det er ingen løsning å ta alle til Europa, men det er heller ikke et alternativ. De fleste, aller aller fleste, vil være i nærområdene sine. Og fortsatt er det sånn at 90 av verdens flyktninger er i et fattig naboland. Så det kommer ganske få til Europa, alltid, alltid i forhold til det vi ser ellers og slett ikke umulig for oss å håndtere. Men trenger Europa å egentlig å være bekymret over at det kommer så mange flyktinger hit, eller har vi egentlig god plass til alle som kommer? Forløpig har vi veldig god plass til alle som kommer, og ekonomi og resurser og de fleste som kommer vil jo jobbe og bidra også. Og så må vi igjen eh, rätt innsatsen mer mot der de kommer fra, både for å finne en fredlig løsning og for å hjelpe flere økonomisk der. Jag tror du att vi på noe tidspunkt kommer til å se at flyktingstrømmen til Europa kommer til å avta? Ja, det, vi har helt avhengig av vad som skjer i Syria, men vi bør jobbe mer intensivt for å finne en løsning. Og finner vi det, så vil jo flyktingstrømmen avta. Hvis vi fjerner skyrene fra statistiken nå, så er det ikke så veldig mange som kommer till Europa i forhold til tidligere. Ser du luften? Känner du temperaturen? Hvor är du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Men er det ikke ganske håpløst om du har så veldig mange aktører som har sin interesse i at det utspiller sig en konflikt i Syrien? Jo, men vi har løst konflikter før, også kompliserte konflikter. Jeg nevnte Balkan, så dette bør vi kunne få til nå også. Hva gjør, hva gjør Norge nok? Nei, men Norge er et lite land i den sammenheng, så vår primære rolle vi være å eh, bidra på den humanitære siden, og så må vi bidra det vi kan i forhold til eh, fredsprosesser, men der er kanske vår rolle i Midtøsten og mer beskjeden. Ja, hvor mye penger mener du at eh, Norge bør gi til denne uh, situasjonen som nå oppstod? Jeg synes det er interessant at det ene friske politiske forslaget vi fikk kom fra unge høyrelederen da debatten om Syria-flyktingene gikk i vår. Som sagt, skal vi ha legitimitet i denne debatten, bør vi legge 5 milliarder friske pengar på bordet. Og det er et godt forslag, og heller ikke et urealistisk høyt forslag, gitt krisens omfang. Det ville betytt mer enn en femdobling, og det ville virkelig månnet. Så er det også sånn at vi ville sendt et signal till resten av Europa om at det er mulig å bidra reelt. Men hele situasjonen, mener du, den er, ikke helt, den er ikke håpløs? Nej den er veldig trist, og det er dramatisk, og det er... Fælt for dem det gjelder, altså som har mistet alt og som ikke vet hva som skal skje i morgen og som legger i vei med alt de eier i en liten bag, for det er det dramatisk. Men vi kan aldri gi opp og kaste kortene. Vi har i hvert fall ingen løsning, og vi må gjøre det vi kan. Tusen takk for at du kom hit til oss här på Radio Nova, seniorrådgiver i flyktenhjelpen Pål Nesse. Selv takk. Grenseløst med Olav Gunnar Alteren. Hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst på soundcloud.com-grenseløst. Vi har radioen over hele veien. Bles.